السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان العبدي العبد سبحان من قصب الأرضاق وليس أحدا سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلاة وسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين التابعهم بإحجر إلى يوم الدين عما ضع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشبح لي صدري ويشر لي أهلي واحل الأخذة من الشامي ialah guru kaun kami alamin yang dimuliakan al-fadil dan pengerusi majlis yang dikasih lagi dimuliakan para alim ulama tuan-tuan guru para asatiza tuan, tuan nazir Tuan-Tuan imam seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa Kuasa masjid سيد الحدرين حدرات مسلمين مسلمات يندي رحمة الله سليما. فر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالعنعان بَلْ هُمْ عظم فأولئك هم الغاصلون صدق الله العظيم firman Allah subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kisahnya yang agung maksudnya aku berlindung daripadaMu ya Allah aku berlindung kepadaMu ya Allah daripada syaitan yang berjanji dan bagi sesungguhnya kami telah sediakan api neraka sahana Yang kebanyakannya dikiami oleh Jin dan manusia Mereka mempunyai Hati Tapi tidak terisi Dengan ilmu, iman dan hikmah. Kerana mereka mempunyai Mata bahkan tidak Malu melihat Mereka mempunyai telinga tetapi juga tidak mahu mendengar. Mereka seperti haiwan-haiwan terlakan bahkan lebih daripada haiwan itu. Ini semua kerana kelalaian-kelalaian mereka yang berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu SWT. Sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ini Sebelum anak Mula selanjut Meneruskan kuliah Subuh pada pagi ini Ana ingin Bertaar sedikit untuk memperkenalkan diri Dan Ana merasakan ini kali pertama Kalau kau bahas Saya tidak yang susah Ana hadir ke masjid Mujahidin ini. Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Anu memperkenalkan kepada tuan-tuan diri Ana yang tak berapa orang kenal Nama Ana Yisri Jid Musa Yang berasal daripada perengganu persepadanan dari Kelantan Belajar di Pondok Mahat Darul Quran selama 9 tahun Menyambung pelajaran di Pondok Pasitumbuh, Kelantan Seterusnya menyambung pelajaran di Pondok Dala Pasani, Thailand Serta itu menyambung pelajaran di Universiti Ulung dan Teknologi Yaman Itu rasa sebut sedikit Perkenalan diri insyaAllah Dan Alhamdulillah pada pagi ini bukan datang bersatu untuk buu jauh sekali Datang pada pagi ini bukan bersatu ustaz Tapi baru nak ustaz Kadang-kadang hidup, kadang-kadang masih Biasalah manusia yang lemah dan hina-hina ini yang tidak lekang daripada melakukan kesilapan, guru insan atau ini, setiap manusia itu pasti melakukan kesilapan. Maka datang untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu supaya kita dapat menupdate keimanan, insya Allah dan dapat memberi kemenafaatan kepada diri kita bersama. Mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala menerima usaha dan amal kita insya-Allah. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, Anda ingin membawa tuan-tuan penuh keperkasaan ini tuan-tuan anak bawa tuan-tuan untuk menyelami perjalanan menuju kecorong kebatinan ataupun dipanggil di pondok dalam merentasi alam hati kata syajidina alim ibn abid karamallahu wajhah apa yang ada di yang ada pada dirimu luas pada pandangannya, ya di dunia kita hari ini. Tetapi apa yang ada di dalam dirimu lagi luas pandangannya, yaitu hatinya. Di Polokalan Patani perkara ini dibahaskan selama seminggu lebih. Anak nak ambik satu lima menitnya untuk ulas sedikit sebanyak sekadar kemampuan. Siapa hadir di hadapan Allah ridha hati Allah itu sudah. Merasapi alam kesafihan, sensitif batin. Ini. Tapi tuan-tuan, mati di sini adalah bawa tuan untuk kita mendalami dunia hati. yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebuh wa kullu shay'in qalban wa qawl al-qur'an yaqin setiap sesuatu itu mempunyai hati dan hati al-qur'an surah yaqin kalau nak surah yaqin dan semua perkara mempunyai hati berdalilkan dengan patus sallallahu alaihi wa menunjukkan betapa pentingnya perhal hati kita Maka di dalam hadirah yang rahmati Allah sekalian Anda yang membahas dengan satu hadis kursi Yang bermaksud Aku cipta bagi kamu sebuah makhlikan Di dalam diri kamu Di dalam makhlikan itu Aku cipta bagi kamu sederhana Dan di dalam sederhana itu Aku cipta di dalamnya akidah. Dan di dalam akidah itu aku sudah bagi kamu kompon atau peristiwa Di dalam kompon itu aku sudah bagi kamu lubur dan di dalam lubur itu ada syekh, iaitu rahsia. Apa dia makna itu berbang? Kalau bumi mempunyai tujuh lapisan olivia, bumi mempunyai mempunyai itu lapisan suklin. Di antara tulisan-tulisan ini mempunyai penceritaan yang dan tersirat. Sebagaimana gambaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanallah yang Isra di antih lebih dari Masjid Haram hingga masjidil Al Aqsa. Al Lati baratna huluh limu ya ayatina al ayat. Rasulullah yang telah memperjalanikan tambahnya daripada masjid maka ila masjidil akhah yang kami berkat di sekirinya kita tahu keceritaan di langit yang pertama kita tahu keceritaan di langit yang kedua dan juga langit yang ketujuh bagaimana menghadapi alam maafu, semua ada keceritaan begitu juga apa yang ada di perseritaan yang ada laku sang suki haiwan yang ada di permukaan bumi tidak mampu hidup di permukaan yang kedua laku bumi begitu juga hidupan di permukaan langit tidak mampu hidup selepas daripada permukaan ataupun selepas pada garisan langit yang kedua dan yang ketiga sebab itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lain penciptaan dengan nabi-nabi yang berada ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cikgu, ya Rasulullah, tengoklah. Pada setiap hati, ini, hati ini, yang kafir yang rahmat Allah sudahlah. Begitu juga hati kita. Hati kita mempunyai empat lapisan. Berpandukan kepada hadis tulis ini. Latisan yang pertama di panggung segera Allah subhanahu wa Taala menyebut pahliqah itu Ialah kandung diri kita Hati sebagai pahliqah Kalau kita tidak ada hati tuan Apa gunanya kita hidup? Kalau kita tidak ada hati Kita tak berperasaan untuk makan, minum, bercinta, berkahwin Untuk hidup menjadi kekayaan Pakatlah jahat selesai. Kalau kita tidak ada hati tuan-tuan Maka sudah pasti kita tidak akan bertemu jalan kebahagiaan. Karena ikhlas itu berada di hati. Kalau kita tidak ada hati, contoh sudah pasti kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Serana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niqwa hakuna. Taqwa di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menunjukkan jari telunjuknya aktaqwa di hati. Maka berkata pentingnya hati tisu kawan-kawan. Jadi cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bahliga. Hati ini tuan, -tuan Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis. Wa kullukum ra'i, wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyati. Faharusul Allah pemilik dan kamu dipertanggungjawabkan kepada yang dipimpin. Diamanakah? Apabila kamu disebut sebagai pemimpin, kamu harus tanggungjawab. Ya ni Ketua bersama kita ialah diri kita. Masyarakat ialah sucu anggota sufa. Jadi kita melihat jalan kita berbau apa jadi. Sucu anggota atau sucu anggota tahaw atau pemijalah dalam perbasa ahli ahli sufi. Apa yang terasa? Mata, telinga, mulut. Tangan, kaki, syawab, peluk dan sebagainya, itu dimaksud rakyat. Ketua dia berpandu kepada hati. Sebab dalam surah as-salawatullahaladzimasallam menyebut, kulukum, kamu semua. Jadi tak sebut khusus kepada ketua kampung saja, kita khusus kepada pengurus masjid saja, kita khusus kepada ketua negeri saja, tetapi dia jemput kepada umum, kulukum, kamu semua. Apabila dia sebut kami semua bermakna setiap individu, setiap orang yang mempunyai, memasak kekuatan sebagai orang yang ini. Jadi, apa yang tidak bukan? Wa ala wahyatil jasadilmau, wa ila salahat salahat jasadu kulluh, wa ila fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahyat tawbah. Sesungguhnya di dalam jilinmu, ada sekutu darah. Baik, ya Allah, dan baik, yang harus saya lakukan jahat dia maksudnya, jahatlah anggota yang lain yang lain ialah hati Mana hati ini sebagai ketua, sebab itulah tuan-tuan anda suara lagi di ini rakyat akan rasak kalau kita pilih pemimpin-pemimpin yang rasak makna begitu juga kalau hati. hati kita rasak sudah pasti anggota lain akan suruh tertutup, berpandungkan kepada zahli hadis ini apa yang tak penting kita menjaga diri kita? Itu konsep hati yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam jiwa kita? Baik, ini nak ada Allah nak cerita pada tentuak. Dalam peristiwa Isra'an yang Rasulullah tahu Rasulullah SAW di bahasa dadanya. Disisikan dengan air dan dam Di mana tuan-tuan? Yang kita sebut hati, Di mana? Di mana? Kenapa disucikan dengan air zam Yang Allah subhanahu wa taala berkuasa menyucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa air. Serpa disucikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala terangkan dan pendapat ulama sufi adalah ilmu laduni ya Allah Taala serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya pengajian jadi ilmu iman dan hikmah the process inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kekuatan di mana Allah Taala serahkan ilmu iman dan hikmah Sebagaimana kita hari ini? wajib meminumci dia. Sebab itu orang semua buah air tawang. Kita minum air zam-zam sampai hari ini. Bakaan seram yasin. ditiup di dalam air. Tuan-tuan. Air ini kosong. Air ini, ini senuh janggara. Tiba-tiba kita jumpa teriman. Suara Tersyarat. Ya. Seolah-olah. Anak-anak nak belajar. Anak-anak nak belajar. Tolong dia untuk baca janji-janji Al Quran. Iman Allah di sila Muhammadullah. Lalu ada belah belah Al Quran yang jemil, luar itu luasnya, mutabatnya, mutabatnya, dan khusyuknya. Batang ke atas yang khusyuk. Sihir senar yang kita sanggup beri kepada Ustaz itu dengan minyak seratus, kita sanggup pagi. Sanggup sanggup kita sanggup, Ustaz tak minta pun. Tapi kita sanggup bagi walaupun dua ratus, walaupun tiga ratus. Bukan kerana bayaran air, Tetapi kerana Isra'al-Quran yang matau khadar. Jadi kita jakin yang kita rasakan bahawa kekuatan Al-Quran itu hebat. Namu begitu nilainya taklah sehebat satu setengah nilai non ini itulah ilmu Allah. Maka sudah hadir di hadirat yang ya, Allah S.W.T. Perjalanan hati kita nak tahu dimana penusian hati dilakukan. Perkara kita masuk dalam hati kita akan bertemu dengan sudut lapisan yang pertama setrohi itu tuat yang bermaksud dada manusia dada makhluk aku akan baca surah yang pertama ini bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu bi rabbina minas syaitonir rajim kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi minal jinni wan Surah Allah ni tuan-tuan tak payah terjemah Tuan-tuan Dan dia salah satu daripada Mu'adzizah Ayat yang membawa kepada Perlindungan Ayat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bersih Gangguan-gangguan sedih, gangguan shaktau Gangguan jinggu gangguan, gangguan, gangguan makhluk Makhluk alus, syaitan dan sebagainya Aku yang ada dalam sederhana yang bermaksud dadari. Yang disebut di dalam kesuruh belas. Dalam segera kita mempunyai tujuan mata nafsi. Apa maksud tujuan mata nafsi? Tujuh tingkatan nafsi kita. Perasaan kita ada tujuh. Di mana kita sekarang? Setuju tujuh makhluk syi ini Ataupun perasaan Ataupun pun kehendak ini dalam dunia Allah Ta'ala beri kepada tujuh makam tujuh terbukakan atau orang panggil atau sesuatu panggil ini membentang tak sunyi makam yang sangat rendah dan makam inilah yang membawa kepada jahannam Yang tak pernah ke iaitu nafsu ammarah al-ammarah al-syul nafsu ammarah adalah nafsu yang paling buruk nafsu ammarah yang nafsu sikapkan kepada gembah yang terbawa-bawa kepada maksudnya kemaksiatan yang tidak mahu melakukan kebaikan bahkan orang yang seperti ini adat apa ini? adat empat sifat Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin demikianlah kitab Al-Quran yang diturunkan Tiada keraguan bagi orang-orang yang diberi petunjuk iaitu orang-orang yang bertakwa. Maknanya iblis dan syaitan akan bersepah pula untuk memastikan kitab itu keraguan. Maka keraguan ini tertumpu pada takwa tuan ragu ini bagi pada takwa. Yang sama sah. Eh, yang pertama wudhu, yang kedua sah, yang ketiga wahan yang keempat wudhu. Ada tak? Tempat-tempat sebutan berlainan tetapi makna yang sama. Rahim Yang pertama berkat wudhu dan makna yang sama. Jadi itu wudhu. Dia itu perkat wudhu yang paling besar dipanggil wudhu. Jauh untuk sampai ke Qur'an tapi berbahaya juga besar ada cerita satu kisah yang berlaku di Terengganu tempat ana belajar waktu ketika dahulu ada seorang hamba Allah dia Allah panggil dia Faqmar budak-budak gelak dia mafish sebab apa dia gelak dengan mafish sebab dia ni bukan gagak tetapi wakwa dia sebut dis, dis, dis dis, dis, dis, dis dia suas, suas, sing, dan sing atah ni ada yang boleh ada, ada. Ada atas, atas atas, atas, atas kalau sebut dis, dis, dis yang silap dengan gaya sesama tu dengan dis, dis, dis orang tegak tak ada di atas anak muai tegak tak ada di atas seorang guru segera tak ada dia nak jadi keceritaan tuan-tuan dia bertemu dengan buku dan luar dia jumpa dengan seorang fakcik yang juga siangpun tu, nama dia Tok So Tok lah ni tuan-tuan anak kita sedikit bagaimana anda boleh belajar dengan dia masa anda juga di pondok itu, dia selalu belajar pondok ni tuan-tuan kalau kita letak dua guni, rambutan yang buruk sebelah pun. Ha, rambutan yang buruk sebelah. Licin. Licin, lapar yang dipondok dengan. Bayangkan masak pukul 10, pukul 3 orang boleh makan. Masak pula pukul 3, pukul makan pukul 10 pula. Ketika belajar, Selepas Isyak lapar, orang orang tuan sedinggah tak sempat ini bangun dari pada salat isya anak belangi, anak tuan, anak belangi tuan, bukari tuan lapar. Aku bilang anak belangi, tak sedar yang tu bilang nak sedar salat sunnah Anak selanggar dia. Masa itu dia umur 65 tahun. Dah meninggal dunia pada tahun lepas. 65 tahun umur. Tahu Sedang syolat-syolat. Anak langgar dia. Siapa terpelangkan? Dia dua dia kecil. Ya, dua dia kecil. Ya. Subuhnya. Konsepnya tu. Sekalipun saya tak kaki. Kat tepi. Kandung wira yang langgar Konfirmansi yang akan tersampak Tapi apabila anda langgar dia tuan-tuan Anda yang tersampak Dia gila yang buat tuan-tuan Tak mencik pun Anda kata orang tua ni bukan sebarang orang Anda suka kawan orang dua tuan, tuan Mereka ni makan garam Garam dia orang bukan sebarang-barang garam Mereka bisa di dalam Baik tuan, -tuan. Maka sebab itulah Ana pun bertemu dengan dia Untuk belajar rata semua begini Dia bagi ayat yang pertama kepada Ana ah. Kalau tuan-tuan Ini boleh Ini ini ayat penundung Ayat ini contoh So bila Ana kepada Ana Dia pergi ke Mekah Dia tengok ada orang-orang Bergantung depan Ka'bah Orang-orang arak bergantung depan Ka'bah Begado-begado dia kata bersungguh aku ni 20 tahun kumpul duit. Iyalah jiwajar aswa kusunna. Je. Tapi kalau dah 20 tahun kumpul duit baru boleh pergi Mekah, balik pula kumpul 20 tahun pula, alamatnya almarhum. Tidak apa-apa kata tak kira aku nak saya aku nak sium dibahar aqwa. Dia tengok orang oh, Arab yang sedang begado itu lalu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim Sayyuh zamul jam'u Wayu wal luna dhubur Di bahasa ayat ini tuan-tuan Dia pergi dekat Dia tepuk di belakang First Dia tepuk Inna Allah ama usfabili Faktunya ayat dia tahu bahasa Arab. Bahasa Arab dia tahu yang itu Dia tak mungkin bahasa arak Dia baca sayyuh zamul jam'u Wayu wal luna dhubur Lepas itu tepuk belakang arak Dia tuan kecil dengan mengarah tuan-tuan Bawah baga-baung Ah lempang punya lempang tonton arak tadi terduduk sehingga dia naik menggunakan uh, tehoharak itu sebagai tangga lalu dia naik dia qul bismillahirrahmanirrahim anazikr saya dzamdzur wa iwaluna tu di pada selepas solat tujuh kali ya penuh baik Betul tu Tuan-tuan, dikatakan skriptor, dia sumah ini, di tepi, Tuan-tuan, Tuan-tuan, dia ada satu sikap, sikap nabi. Allah bahasa saya panggil nabi. Nabi, maksudnya garam. Dengan, selalu panggil dengan. Oh, kita panggil garam. Garam, ni Tuan-tuan. Siapa dia tak garam, siapa dia tak nabi dak dimayo ke setiap kita sampai baca satu rakaat baca al-Fatihah sampai kali 10 kali ulang al-Fatihah. alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, malikil bismillahir-rahmanir-rahim alhamdulillah rabbika bis-wa bismillah Dok ikut awak sebelah. Makdish. mai bis. Bis dia pun ayat Dia kata tak bosoklah semalam. Aku tak kosong pada ni semayang dia kata. Aku berat. Umur sama sementara. Dia 6-2 dia tuang. Yang tu nombor 6-5 dia tuang umur. Lepas At-Tahiyah. Dia habis at at dia Jadi Dia kata atasawah, atasawah. Aku nak buat apa orang tua dia? Tak apa dia sama-sama tua. Dia kata aku nak buat apa dia Aku nak buat apa dia ni? Saya doa at-tahir, at-tahir, at-tahir Ia tampak itu Mana ada tahir Jalan semaya Mana ada tahir dalam semaya Kata dia Lepas tuan-tuan kena lempar Tak terjumpa Lepas kena lempar Lepas kena lempar sekali tuan-tuan lalah boleh jadi iman tahlik so, ialah hadratin lagu ustafa Muhammad SAW walaika setelah anbiyaimu al-mursaimu ala'i wa ta'bi al fatihah al-Fatihaq Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya manusia ini kadang-kadang kenal lempar yang menjadi taliqahiyah so, macam sebagainya begitu, baik saya nak cerita bahaya penyakit kehwaswa Ah, dia tidak ada keyakinan ya di dengan sesuatu yang ada. Ini adalah banyak kemas daripada Sheikh Bah. Dia terbicikan bicikan. Siapa boleh mengganggu ibadah kita? Tuah yang besar. Jangan buat syar'i di sini. Ada waswa rabu juga. Yang ketika wahan Wahan, wahan ini berarti ragu juga Dengan maksud untuk dunia Allah karena dia teman Cinta pada dunia dan berci kepada kematian Yang paling tinggi sekali Yang paling nasas sekali Ragu-ragu adalah Zan Zan ini tuan-tuan 99.99 Bermakna 1% lagi untuk siapa kukuh Ibarat Ibarat apa tuan Ibarat nyawa berada di hujung tanduk. Sekali tersebut Kusurlah dia ya. Ah tu tuan. Kalau para itu hendak membawa kepada bunyi pada agama, bunyi kepada ulama, bunyi kepada sikap kitab, pergi kepada Al-Quranul Karim. Dia kalau tak reti pun dia ambil sikit hak mana bertentangan dengan dia. Betul nah. tak? Ah, yang bertentang dia ah. yang yang dia kedak akan ambil. Ambil orang yang ada sifat mazhar. apa tuan-tuan kalau dia ambil masa membawa kepada kepada kepada Membawa kepada hilang mata pencarian ye. Ah, aku sudah membawa kepada kita mata pencarian. Jika ambil orang ini adalah sesuatu minggu dari bacaan kita, waktunya dari bacaan. Adakah kamu mengikuti bahagian kita itu dan kamu ikhlas bahagian kita itu? Ah, lepaslah. Baik. Ini belum bacaan atau tujuan yang pertama. Tujuan yang yang kedua, yaitu makan yang kedua, yaitu langkah. Lawan dengan lawan mah ni cuan-cuan orang ni yang coba nak buat balik, tahu tak buat balik, tahu tak buat balik. Orang ni nak buat kebaikan, tapi dia dia rasa tak kuat lagi untuk dia berubah. Ah ha. terikuk-ikuk juga kayak dunia yang sementara ini, terikuk-ikuk juga dengan halum apa, ni? dengan lamunan dunia ini. Ha. Orang ini tak kuat, tapi dia nak rasa nak cuba, dia rasa nak berubah. Tetapi tidak ada pembimbing yang kuat ah. Tidak ada pembimbing yang kuat Kadang-kadang kita ni tuan-tuan Kalau kita sebagai suami Nak berubah, nak bertobah Kita ada pembimbing kita isteri Kalau dia kuat Sebab itulah kita kena dekati orang-orang Yang alik ulama Kena dekati orang-orang yang dekat Yang mu'allah menggunakan masyarakat Yang hatinya tertekat dengan masjid, Supaya menjadi pembimbing kita Yang ketiga Mulhamah, Mulhamah ni contoh Orang yang nak mencari kesedaran ni. Orang yang nak mencari untuk mengenal diri dia tuan Dia nak kenal diri dia Orang oh, yang seperti ini Tuan-Tuan dia perlukan Tiga perkara yang disebutkan Kita asyikan kerana Ibn Ahmad ni Dia perlukan tiga perkara Seada tiga perkara ini tuan Insya Allah terbuka kunci kejayaan ah, Sebab itulah kata Tuan-Tuan Di Krantan dalam satu syahat So, nanti kata ni, Tuan-Tuan, not suatu so, so, hari dikali Syekhulullah yang selama ini menjani kaki. Si putih-putih yani, di, di, kata, dia rasa sedih. Dan dia termenuh di sepi kali, Lalu dia katakan Tuan-Tuan, Tarhunna jatah alam fashukumma inna syafinata la tadri ala biya kamu mengharapkan kejayaan, tetapi kamu tidak berada di atas landasan. Sesungguhnya tuhan tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Darat. Al-Haqqalah, Rasulullah. Darat kita dah berlayar, tapi tidak ada, tidak ada cahaya untuk kita mencapai kejayaan ini. Sudah pasti dalam islam itu berjaya jika kita ikut amalan sesuai lubah lima itu lima kitab Allah wassunah. Aku tidak kepada kamu dua jalan, dua cara. Selagi kamu berpegang kepada dua jalan ini, kamu tidak akan professional selama-lamanya. Yaitu aku kan nasional, Al Quran nasional. Sebab itu Al Quran ini tuan-tuan, dia bukan sekadar untuk dibaca. Sebab tu bacaan membaca Al Quran sudah pentingnya, tapi kewajipannya perlu untuk kami. Hata yang lebih wakil iaitu menamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Mennat yakra'ul Al-Quran, fa'adharul. Bara siapa yang tidak tahu bahasa Al-Quran, Al-Quran juga akan meninggalkannya. Macam mana nak? Kalau tak alamannya. Yang kedua, Amin Yusufan. Wa yakra'ul quran kata Rasulullah. Jadi dia pandai baca quran Walau misalnya hubahaja tu, tapi dia tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentangnya pendakwaan Al-Quran, ah. tidak tahu memahami apa yang tersilap dan tersulap dalam Al-Quran, saaja tu, Tuhan ah. juga akan meninggal meninggalkan. Yang dibingkarkan Al-Quran, iaitu dia pandai baca Quran. Dia dan dia juga pandai tertulis Quran. Dia pandai tafsir Quran. Dia pergi belajar di Yaman Sudan Dia pergi belajar di mana di pondok-pondok tempat-tempat pengajian. Di pasar tren, pasar tren, di tempat-tempat pengajian. Di surau dan masjid dia belajar Quran. Dia tahu sasih Al-Quran. Dia faham sasih Al-Quran. Tetapi wanita wanbaru pengajaru. Tetapi dia tidak mahu melaksanakan apa yang termaktub di dalam Quran. Al-Quran juga akan meninggalkan Apa maksud quran meninggalkan Jauh daripada rahmat dan keberkatan Jauh daripada rahmat dan Pintu keberkatan Baik, sudah dihadirin yang terahmati ya Allah Stikkel kunci utama Yang disebut dalam Kita al-tikan karangan Ibrahim Al-Fatih Untuk kita menjadi orang yang berjaya Yang pertama, beri Mishni'ad minah Kita nak negeri kita buat dia hantar telefon baharu pertama yang perlu ada atau modal utama bagi kita ialah minyak. Kalau kita tak minyak, kita akan melahirkan ataupun kita akan buat apa produk pelik yang tidak berpondisi. Contohnya tak nilai keje macam ni, kita tak suruh dengan keje macam ni. Pada mana saudagar pasal tiung? Mestilah pasal tiung terhadap baju dan botol sebab aku dia tak boleh mesti tak syarat pembuatan kalau dia minat dia akan bersungguh. Kalau dia minat dia akan melakuk mata menjerit happy yang dia buat tak minat. Begitu juga dalam agama, dalam mengajak ilmu, dalam mencari mengenali, dalam untuk kita menjadi orang yang ahlul untuk kita dalam berada di dalam Allah sudah pasti perlukan minat. Kalau kita tak minat mengaji ya ilmu, tak minat nak beramal, tak minat untuk masuk syurga, apa sahaja yang itu tak. Kita nak ada syurga, kita tanya milah rumput, mereka nak ada syurga. Kita tanya kutuh penyamu, kau nak ada syurga. Umar itu Islam dulu, tapi aku nak Kita tanya mereka, mereka nak ada syurga. Saya mereka tidak ada milah, mereka ada agama. Menyebabkan tidak ada Islam milah, tidak ada seperti yang pribadi. Semuanya, itu tidak boleh. Lainlah, kalau setiap dalam jadah, iman, seratus puluh, Belakang iman 90 ringgit Belaskan iman lagi 50 ringgit dalam sejahat Bawah sejahat belakang lepasnya mayat atau 50 Oh anda rasa tak terpakat kita Ketua penyamu dari iman Anda rasa <tuh> <tuh>. Tak terpakat kita Tidak ada yang menyatakan bahawa Kalau ada dan Tapi aku boleh tidak adakan jarak Nampak pahala Syurga atau bila nah? Menyampakkan hanya orang-orang yang tahan saja <Sessos> yang akan datang ke rumah Allah Hanya orang-orang yang inginkan syukur, yang ada keminatan pada Yang kedua berdua Cuma cenderita Yang kedua orang yang miski'arif Miski'arif ambil tahun Ya boleh, dia tak Masa Allah minat kereta berdua Dia minat kereta ni, sehingga dia ambil tahun serta kereta Dia beri madala-madala, habis ribuan ringgit Dia nak ambil tahun serta kereta Betul ke juga kalau kita minat pada ada agama, kita kena apa tahu? Ambil tahu minat dia kepada kita beli kita, beli buku-buku agama dia mau kemanfaatan kepada kita. Ya mesti kok tim mesti ada semangat. Kalau ada minat sahaja, kalau ada nak ambil satu sahaja, belilah buku bertan tang tuan tapi kalau tidak ada semangat,lah Semangat untuk bangun malam Semangat untuk bangun subuh Semangat untuk belajar Walaupun ilai baladu sif walaupun kita sempat pergi ke negara China Dan tidak ada semangat ini Tuan Tuan Orang oh, Tuan, -tuan, Tuan Tuan kala minah batu permata, Ini nak batu permacau Semangat punya pasar minah punya pasar Kalau punya pasal dia selalu beli dengan minah yang RM40,000 dia suka beli apa? Karena dia minat, karena yang nak ambil tahu, karena dia ada semangat, sudah takkan sedikit atau pun sedikit tak apa-apa. Apa masalahnya? Ini taknya maknya. Kalau kita minat terhadap agama, kami tahu dan ada semangat kita akan dapat surga Allah. Ah, tujuan latihan pertama atau apa? Kita ketinggatan yang atas sedikit. Ia panggilnya sumuk ma'lnya. Nah, sumuk ma'lnya ni pada rukka shalih. Selepas semua makna atas lagi dar surah yang atas lagi dar surah dia atas lagi insan kami atau bersama Allah. Nafsu makna wabiyah dan dalam satu ayat. Ya ayat Tuhan nafsu makna. Iraziyin ila Rabbi fi rabiyan dan marbiyan. Fadhu li fa'idah wa fadhu li jannati. Hei jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, yang makna, yang tenang. Kembali kepada Tuhan dengan syufa Allah. Dengan hati yang bersih. Hati yang berada untuk mendapat kerajaan Allah. Aku maksud ya Jawa. Muqma'innah jiwa yang senang. Orang yang senanglah dan ketenangan. Alah di jitni lah di sasubah'inun pun. Orang yang mencari ketenangan ini adalah orang yang senanglahnya dalam jiwa di Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah ini tuan-tuan dibariskan oleh ulama dengan sempak kadar. Sebab Al-Quran ini dikatakan dalam betul ikhlas semata mata Ikhlas, bisnirab, bikin lebih mulut dengan nama Tuhan kami yang maha kita. Disebut oleh ulama al ayunku. Ikrar bermaksud juga bukan sekadar belajar, tapi ikrar ini bukan bermaksud juga bermaksud baca, tapi ikrar ini bermaksud dzikirlah dengan nama Tuhan yang telah mencipta. Ingat, sebab Al-Quran semua inna Lakhminarjala dan dzikrawainna Lakhmina Asidu. Semua oleh kami telah turunkan Al-Quran dalam bentuk dzikrah yang kami telah Aku baca dzikrah tempat. Dzikrah dengan maksud pernyataan. Fahaz keripa'in dati kerana nampak mu'min Berlaku keringatkan Sesuatu yang keringatkan itu memberi kemanfaatan kepada orang-orang yang berlaku Itu maksud Yang kedua Masyur ulang Sebab itu orang terlalu panggil nyatik Pegang sasbih besar itu nyatik atau panggil ulang Semuanya kena ulang Lagi Quran kena ulang Apa lagi tuan-tuan Berjikir kena ulang sebab saya tak takut benda yang tipuan. Kalau kita pakai ayat itu, kita tak nusuk kita nak guna tak boleh. Saya tak takut. Sebab time kita senang kita tak pakai. Time kita susah bau jatuh ayat-ayat. Setohnya ayat kursi Kita tak nak amal di waktu-waktu semayang lepas semayang selepas hujung. Cepat. Tiba-tiba apabila tinggal huruf baunya kita nak baca yang ruqi. Allahu la ilaha illa Allahu rabbul 'alamin qul la a'budu ma nak ta'ayuksi selah. Maka apa akan jadi? Syaitan akan ikut syerta bacaan itu. Syaitan akan dolak syaita bacaan itu. Ah, bukan silap. Maksud jiwa yang sembang ini orang yang mensari ترضى عن الله. مترضى عن كذا الله. بقى شو ناس؟ ومن الناس من يشري نفسه بصيغة درضات الله. والله رعوك لله. هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام ما يسعي الصانع ليمبرنعل عن جوهره. جسسه، هاتة بنتها. لكي يشري ترذات الله. اللي كل ما يحصل يعني بارضي الله. Ayat yani turun dengan sebab peristiwa sahabat arqami. Sahabat sahabat Nabi daripada Itali yang masuk Islam yang berhijrah ke Mekah sebelum itu bertugas menjadi juru panglima di Mekah dan dikaruniai oh, oleh orang berpengaruh. Yang mempunyai kepakaran anak, -anak kepakaran tanah contohnya. Ke Lalu masuk Islam. Apabila diarahkan untuk berhijrah ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jadi ganda? Dia fikir, nak bawa, tak nak bawa. Nak bawa, dia nak bawa hal-hal ini. Tiga hari, tiga malam, dia fikir. Lahlah kata aku bawa juga kemungkinan. Aku tahu ada sekatan jalan yang banyak di daerah Mekah ini. Tapi sekurang kurangnya kalau aku bawa, ada usaha aku, ada jihad aku. Bahawa Islam perlukan ekonomi yang mazal. Kekuatan ekonomi perlu untuk memasakkan sebuah sebuah perjuangan. Lalu dia bo, apa boleh bosan dihalang di tengah jalan. Hai suhad, kamu dulu yang manusia yang bangsa yang bukan berasal daripada negara Mekah datang di sini, berhijrah di sini, berniaga di sini, kamu jadi kaya. Ke mana kamu nak bawa hal, -hal ini wahai suhad? Suhad mengatakan, ahli yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai suhad, Tinggalkan akan hancur ini. kalau kamu tidak mau meninggalkan hal sekamu ini Kami akan bunuh tangkap kamu biasalah semua perjuangan Kata surat jika kiranya hal seini boleh menghalang aku daripada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kesuruhan hal itu lalu dia dirampas halnya dirampas pakaiannya yang dipakai pun dirampas sehingga orang lalu pergi tinggal jauh Sangtilan Jawa, Singkat Jawa itu tuan. Semua ayam dan orang yang hanya Singkat Jawa, ini tuan berjalan melalui jalan selatan, berjalan yang jauh Terpaksa mengharungi di kulit penumpang batu Yaman. Bukan melalui jalan Utara. Kalau kita pergi semasa jalan Utara dekat yang sama di Naza, di jalan Utara. Si dan hadirin hadirat yang teramat Allah subhanahuwataala. Aqbinah At bin Abi Dhufri alaihissalam memberitahu tentang kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut tergampar di padang pasir. Jadi ketika itu Rasulullah mendahului Suhaib al rau Ada ulama berkata Suhaib dulu mendahului Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah duduk di tempat lain bersembunyi. Rasulullah SAW. Lalu melabuh tangan kalian. Allahumma alaika bishuhatin. Allahumma alaika bishuhatin. Allahumma alaika bishuhatin. Ya Allah kepada terletak urusan Tuhan. Ya Allah kepada terletaknya urusan Tuhan. Ya Allah kepada terletaknya urusan Tuhan. Dia bersiul ini contoh Allah telah turunkan ayat ini untuk mengutus tindakan Syuhad Aruni dalam betul umum ayat ini turun dalam betul umum untuk umum di Syuhad Aruni tetapi sebenarnya contoh ayat ini tidak pernah diganjakan kepada mana-mana manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ceraian Allah tengok Syuhad Aruni Kisah ini contoh-contoh. 40 ringgit, ambil 8 ringgit Halu terumur Nak contoh, jauh macam ni Anak apa sini mana ni Tapi ada orang 10 ringgit Nak terumur, untuk gaza Untuk masjid, untuk rumah Allah, anak yakin 10 ringgit, ambil balik 8 ringgit Nak bagi 2 ringgit, contoh, tak lah Bagi juga usah, takpun lah Tapi kadang-kadang Habis itu, kekak, bayang Ketak, kakak, kakak Ah oh, ni makna dia tuan-tuan. Makna dia nafsu radiah ialah nafsu kita redah segala pemberian Allah. Nafsu radiah ialah kita redah dengan hukum hak Allah. Kita redah dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dalam parti panjang tuan-tuan. tak mengizinkan kita. Sudah untuk mendapatkan marzinya gerangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita perlukan nafsu radiah. Ah, tu Paulus pasal pertama. Lapisan yang kedua tubik kat ini kan insyaallah. Salam pada tuan Dah bau tujuh sport tu, nak tujuh suku Kita faham. Dah, bukan senang tuan-tuan untuk kita memberikan kepuasan hati. Karna kalau ada umur yang panjang insyaallah kita akan bertemu lagi untuk menyambung perbahasan dalam akhir. Sebab lapisan yang kedua lagi sepak sabarnya tuan-tuan. Itu akhir dah. Jadi suku telah suku dah. Wa Allah la ymadnaka kama kama atla sama al-usama nar allah min mukarib allati tasali wa dalam ini kita kata kita tapi syarat ketiga dipanggil safif yaitu qalbu wa kana qalbu fiha mainun fi tapi dia sedih luahnya bukan fi deskripsi hasil qalbu akhra al-hati yang mudah terhadapnya makna fak itu tidak akan sebenar kedasarannya dipanggil lubuk. Lubuk ni contoh golongan yang paling lubuk, keperkasaan asalnya bahasa Arab lubuk yang diterjemahkan lubuk. Apa yang ada dalam lubuk hati? Sir Allah. Apa itu makna sir Allah? iaitu ilmu iman dan hikmah. Di situlah tepat di dalam jalan jiwa kita kalau kita mencari, yaitu di tanam di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya tuan-tuan ada masalah akan datang, ada datang lagi untuk menghuraikan perkara ini. Asalkan kita nak asalkan kita nak tahu apa peristiwa dalam hati hakik. Kali dan terbahaskan dan ya insya kita maaf banyak banyak kalau berkata bahasa tersilap dan sebagainya yang salah manusia yang lemah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada budi dan sedih insyaallah. Maka tuan di luar sana ada jualan amal. Untuk tuan-tuan satu buku, ada satu buku yang top di Indonesia. Satu buku novel yang paling dibaca tentang kisah anak Dua Lisa yang diboong di di di, di kerabat tercantik. Kita ni sangat patut sy boleh menitiskan air mata. So, Tuhan, buku ini bernilai 50 ribu tapi jangan bayar 50 mahal anda bagi tuan-tuan 25 rinit Anda kotor 25 rinit Ada yang kedua Buku isteri-isteri Rasulullah Ada 9 orang isteri Rasulullah Kita kena tahu cerita dia ah, Orang kata kenapa oh Rasulullah hari lama Kita tak tahu cerita Ada cerita tu harga 30 anda berpapak 10 ribu anda berpapak 20 ringgit, ya tuan-tuan haa lelau punya macam ni tapi buku tuan tahu yang ketiga buku Ustaz Azhar Hidrus buku ni tuan-tuan menceritakan tentang soalan-soalan terkini tetapi ada cerita asal-usul Ustaz dia belajar di mana dia duduk di mana bagaimana dia belajar ah, bagaimana dia berkembang ada dalam buku ni buku ni nilai dia 18 ribu anda berpapak 10 ribu kepada tuan-tuan untuk jemaah insyaAllah untuk bantu yang ketiga, ada habtu sauda untuk bantu belajar mesin. Ah biasa di luar 14 ringgit 9 12 ringgit anda bagi sesuatu 10 ringgit, habtu sauda. Tak payah dicerahkan tuan-tuan tahu. Yang ketiga, perfume yang dibaca dengan 30 juz al-Quran. Perfume ini tuan-tuan, perfume luar negara, non alkohol. Tapi kita baca 37 al-Quran. Ini aja, insya-Allah kita tengok testimoni di belakang insya-Allah. Ha, jadi anak akhiri kuliah ana dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعسب ولا والأذل إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. اللهم احبنا واحب حل من كل الله معظمات للفضل لنعزه بقدرته وارادته لا شريك له بذلك ونقطع عن من المسلمين عن باحبنا على صفه الإسلام وخلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حن فما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا في بدن اللهم اغفر في سمعنا اللهم اغفر لنا في بقولنا اللهم اغفر في صورنا اللهم اغفر من قلبنا اينا وعذاب القبر واشر دنيا واشر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا اغفر في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومننا كل منك. تقبل seorang yang boleh percaya strategi dan macam tu lah ataupun dia tak selesa dia